Побачивши, що ми дуже не огризаємося, вони смикнули ще й гусочку. А Катерині просто з рук взяли відро з яйцями, які вона саме назбирала по численних гніздах. «Нам би і що молока корова єсть?» «Нема», – рішуче сказав я. «А з Зроду не було, збрехав я і оком не хліпнув. А сам лише просив пошипки, аби корова не замукала, чи не вибігли пацята. А москалі розтеклися по ціному обійстю, хапали все, що під руки попаде. Катерина ж за ними бігала по подвір'ю та забирала. Ось вони знайшли воза у повідці, викотили його, один привів із луки коней і став запрягати. Катерина кинулася з криком «стала випрягати». Божевільний бігав по цілому подвірю, кричав щось своє. Заки вона випрягала коней, москалі стали вантажити воза нашим добром. Катря кинулася боронити добро, та москалі уже виводили схлівати телицю. Бородатий москалисько, найстарший із них, оглянувся довкола, милуючись краєвидом. Красата «Здесь би і остаться. Почувши це, я посміхнувся. «Це міг бути мій шанс!» «Голубе, а може вип'ємо по черчені?» Обійняв я його за плечі і повів у бік. «Чого ж не вип'ять?» Ми сіли собі в холодочку і почали черкувати, заїдаючи таранею та спостерігаючись за безсильними спробами катрі врятувати залишки свого господарства Мій співбесідник пив багато горілку любив У нас із ним зав'язалася душевна бесіда Як виявилося вони були білгородські під боярином Ромаданом ходили Зараз він відправив їх до Києва до Шеремєціва аби вони відпровадили туди якусь поважну птицю Їхній десяток Старшой послав у розвідку. От вони й забрали в нашу глуш. Кажеш, сподобалось тобі у нас? Далі випитував я. Борода випив, занюхав рукавом, загриз тараною. Конечно, і ти б лишився тут жити, якби твоя воля. Конечно, він сам собі налив, знову випив. Тоді міняймося. Я замість тебе в похід, а ти замість мене тута. Усе те добро твоє буде, і земля, і хата, і млин. А на, маскаль кивнув бік Катерини, що грудьми своїми захищала корею-корнику. Вона також. Маскаль примружив очі, посміхнувся. А ти чо, набридло мені? Махнув я рукою і знову йому налив. То як, по руках? Москаль ще більше примружився, тоді подав свою руку. «Пару кам. А що треба делать? «Та нічого. О той божевільний чоловік. то лише одна завада. Його зі світу зведеш і будеш тут паном. Чого і все? Так я там запросто». Я задоволено потирав руки. Москаль дався умовити навіть швидше, ніж я думав. "Перший господар покажеш». Я показав йому город, потім хлів, далі клуню. А інструмент у тебе є? спитав Борода. Є, твердо кинув і повів до повітки. Тут стояли плуги, борони, вили, коси і інший реманент. Він узяв у руки сокиру, зважив. Хороший тапор. Раптом він розмахнувся і дав мені щосили обухом по лобі. Світ мені білий померк, і я упав на землю. Розділ дев'ятнадцятий. Я б ніколи не зміг подумати, що москалі об'їдуть мене сивою кобилкою. Замість обкрутити їх, то вони мене так взули, що я ледве з інками лупав. Прокинувся я на власному возі, запряженому моїми кіньми і до самого верху завантаженому моїм добром. Мало того, позаду бігла ще прив'язана моя телиця. Москалі щось собі весело теревенули, доки один із них не побачив, що я прочумався. «Ачну це, значить, жити будеш?» – сказав борода. Куди ви мене везете? запитав я. Голова боліла так, що аж в дупі віддавало. На куди кну гору? Ти скажи, хохол, твоя кчеріна любить тебя і як? Борода їхав поруч із возом верхи, дивився вдалину. Я оглянувся навколо, аби визначити, де. Містечко, яке лишилося позаду, було схоже на бравари, і рухалися ми на схід. «По белгородскому шляху!» «Чего за ней пытаешь? Что вы ей зробили?» «Да не бойся ничего! Сказали ей, чтобы денежку собирала, иначе тебя больше не увидит! «Потому и спрашиваю, любит или нет!» А я голосно выдохнул. «Не дасть она выкуп за мене! чужий я ей!» «Тогда еще бить будем! Инструмент у тебя хороший!» Запала Мовчанка. Наразі я запитав: "Гей, борода, чого на хутрі не захотів лишитися? Твоєму все було б, а скоро здесь и так все будет наше. Вон снимем гетьмана вашого, свого поставим, и тогда в каждом городе наші воеводы стоять будут, вся земля ваша к нам перейдёт". Більше я не питав нічого, надто боліла голова. На лобі вискочила чи мала гуля. Треба було відпочити собі. Добре обдумати, що робити далі. Найпевніше тікати. Руки ніби вільні. Тільки от нога прив'язана. Ми в'їхали в містечко Гоголів. Тут уже вешталося багато москалів. Вони віталися з нашим бородою. А ми тим часом... Продовжували свою дорогу. Московські ратники вже облюбували місце посеред містечка, почали стягувати туди столи, лави і швидко організували собі непогану гостину за рахунок місцевого дідеча. Вони пожакували його комору, хлів, льохи, усе подібно до того, як і на нашому хуторі. Робили все швидко – Хотіли встигнути, бо хтось важливий мав приїхати. Мої стягнули мене з воза, прикували за ногу до колеса, тоді заходилися знімати з воза награбоване і нести до гурту. Туди ж пішла й телиця. Я сів під возом, вперся спиною і почав дивитися. Скоро під'їхала бричка в оточенні ратників. Я протер ще раз очі, коли раптом подивився, хто в ній приїхав. Ні, це справді він, Яків Барабаш. Але що він тут робить в оточенні московитів? Він був одягнений у кармазини і шаблою при боці, Правда булави я не побачив. Доки я думав і приглядався, гетьман на зліз із брички і пішов до столу. Тут же з'явилися і козацькі старшини із Гоголівської сотні. Місцеві достойники прийшли засвідчити московським старшинам свою шану. Їх посадили за стіл, полилася горілка й меди. Голос барабаша над столом лунав усе частіше, гучніше та сміливіше. Він не був схожим на ув'язненого, бо поводив себе надто вільно. Він гукав, пив за здоров'я царя-батюшки, за боярина Рамадановського і воєводу Шереметьєва. Гетьмана Жвеговського поплюжив останніми словами. Він розходився, як норовистий жеребець, як гоголь на своєму болоті, чуючи себе в повній безпеці серед московських ратників. Москалі його підтримували. Дозволяючи собі масні жарти про гетьмана і старшину, козаки мовчали. «Отак і будете мовчати до віку під московським чоботом», – сказав я сам до себе, – і почав пробувати звільнитися від кайданів. Треба звідси тікати. За цим ділом я й не зауважив, як козаків раптом на бенкеті стало більше, всі були озброєні. Звернув увагу тільки, коли десь зо два десятки козаків на чолі із двома шляхтичами підійшли до чільного столу. Барабаш, побачивши їх, трохи притих.